І виданою чужою мовою в чужій далекій країні. Вона намагалася пригадати, що ще з цієї бібліотеки їй довелося прочитати, але перед очима більше не виникало жодного обличчя, хоч вона навіть взамружувалась і старанно зосереджувалась. Перепрошую, раптом почудована зовсім близько здригнулась. Перед нею стоїть Віктор із невеликою коробочкою в руці, а за його спиною книжниця Оксана. А Марія заклякала і нічого не відповіла. «Добрий вечір. Ви можете не вірити, але я отримав посилку», промовив він, і Амалією знову захотілось побачити його очі. «Так-так», закивала дівчина, «за кілька хвилин після вашого приходу з'явився той самий посильний. Ми вже думали вас сповістити, але виявилось, що цього разу адресатом був пан Віктор. Тож ми його швиденько й завернули з мобільного, поки не від'їхав далеко». «Цікаво, але до чого тут я, перепрошую», напружилася Амалія. Та от дівчата кажуть, що без вас ніяк, розів руками Віктор. Тобто, коли пан Віктор повернувся, то довірив нам відкрити пакунок і прочитати лист, що був усередині. Тобто лист, який пояснював, що робити з черговою пляшкою вина від вашої шанувальниці, усміхнувся Віктор і присів за її столик. І жінка насторожено глянула на офіціантку. Тут написано, що вино пану Віктору бажано продегустувати разом із вами після того, «Як ви прочитаєте йому чергову оповідку», – пояснила усміхнена Оксана. «То що, нести бокали?» «Варіантів у нас немає». І Віктор поклав обидві долоні на стіл перед собою і завмер. «Ну, не сіть, якщо без мене ніяк», – хитнула головою Амалія, і чоловік помітив, що вона сьогодні зовсім не в гуморі. Поки дівчина повернулася, вони перекинулись кількома фразами, у яких було згадки ні про екскурсію, що не відбулася, ні про пропущені дзвінки, ні взагалі про щось таке, що вказувало б на наявність спільних планів. І Віктор нишком придивлявся до Амалії і тішився, що вони таки сьогодні зустрілися, хоча він уже був утратив надію та рушив додому. Певний якийсь безцілесний дух витав над ними і, мабуть, кудись спрямовував, намагався спести їхні траєкторії, і це було явним не тільки для нього. Хоча в духі Віктор не надто вірив, але така романтично-містична версія йому подобалась більше, ніж думка про чиїсь жарти чи інтриги. Амалія набирає в груди повітря, щоб почати читати, але ніби не наважується. Видихає і мовчки дивиться на два наповнені бокали з рудовато бронатою рідиною. Робить рішучий ковток і завмирає, приклавши долоню до шиї, ніби їй заболіло в горлі. Віктор бачить це через темні скальці окулярів, Імалу не викриває себе запитанням про смак вина, але стримується. «Неуважна жінка, неуважна! певне, не була на війні!» – майнув голові іронічний спогад про те, як сьогодні за обідом крамезничує в'яга з добрими очима, викрив його нараз, та ще й перевірив свою здогадку, вронивши А Амалія знову вдихає на повні груди і доволі тихо починає читати. Шепшиновий Кагор з того куща промовляв Господь до Мойсея. Тому він священний. Коли він говорив, кущ огнем горів та не споперявся. Мій відчим десь вичитав, що шипшина дуже корисна для здоров'я. І він вирішив не збирати шепшинових ягід. А разом із ним пішли я та наша сусідка Катерина. Кущі рісні, червоніють звабливо та аж до землі гинаються. А для мого відчима Звабна Катерина. То моргне її, то рукою торкнеться. Зойкнула Катерина, або пальця б шиб колючий А від чим уже біля неї? Руку цілує та промовляє, підморгуючи, думає, що я не бачу. Ходімо, джерело пошукаємо, руку від крові омиєш, а ти збираєш шипшину, щоб повне відро не збирала. Це вже мені. Я ретельно збираю ягоди, знемагаю від болю, з рук висить шмаття, ще шменю зірву, Ягоди кривляться одран. Прошу слізно, Господі, допоможи, щоб відро швидше наповнилось. І відро наповнюється кровавими ягодами. Нешвидко вернувся мій відчим із Катериною. Безсоромно розпашілі, еге ж, довго джерело шукали. У на спині аж дорішнє листя прилипло. Ходімо додому, каже відчим. І йде, а я залишаюсь відром шипшини. Я мамі скажу. Він повертається, погродливо смикається його вуса. «Що скажеш?» «Що я сама відро несла?» Я відчим хопив відро і пішов поряд із Катериною. А я за ними. Потім довго лікувала рани. Див співчутливо глянув на мене. І він простелив свого плаща і приліг. Пожував травинку, виплюнув. По хвилі посунувся. «Лягай біля мене!» Мене задушили сльози. «Ти отакий ти, друг!» Та ти такий, як мій відчим, див ухопив мене за руки. Ну, чого ти не плач, дурненька? Я б не звабив тебе. Я не здатен завдати тобі болю. Його тихий голос мене заспокоює.